פרק כ"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, איש כי יפלי נדר, בערכך נפשות לאדוני, והיה ערכך הזכר מבין עשרים שנה ועד בין שישים שנה, והיה ערכך חמישים שקל כסף בשקל הקודש, ואם נקבה היא, והיה ערכך שלושים שקל. ואם מבין חמש שנים ועד בין עשרים שנה, והיה ערכך הזכר עשרים שקלים, ולם נקבה עשרת שקלים. ואם מבין חודש ועד בין חמש שנים, והיה ערכך הזכר חמישה שקלים כסף, ולם נקבה ערכך שלושת שקלים כסף. ואם מבין שישים שנה ומעלה, אם זכר והיה ערכך חמישה עשר שקל ולם נקבה עשרה שקלים. ואם מח הוא מערכיך והעמדו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן. ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לאדוני, כל אשר ייתן ממנו לאדוני יהיה קודש. לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיהו תמורתו יהיה קודש ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן לאדוני והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה ואם גאול יגאלנה ויסף חמישיתו על ערכך, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לה', והעריכו הכהן בין טוב ובין רע, כאשר יעריך אותו הכהן, כן יקום. ואם המקדיש יגאל את ביתו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו. ואם מסידי אחוזתו יקדיש איש לה', והיה ערכך לפי זרעו, זרע חומר שעורים, בחמישים שקל כסף. אם משנת היובל יקדיש שדהו, כערכך יקום. ואם אחר היובל יקדיש שדהו, וחישב לו הכהן את הכסף, על פי השנים הנותרות, עד שנת היובל ונגרע מערכך. ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו, וקם לו. ואם לא יגאל את השדה, ואם מכר את השדה לאיש אחר, לא ייגאל עוד. והיה השדה בצאתו, ויובל, קודש לה' כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. ואם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, יקדיש לה'. וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא, קודש לה'. בשנת היובל ישוב השדה, לאשר קנאהו מאתו, לאשר לו לא אחוזת הארץ. וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, עשרים גרה יהיה השקל. אך בכל אשר יבוקר לה' בבהמה, לא יקדיש איש אותו עם שור עם שאה לה' הוא. ואם בבהמה טמאה ופדה וערכך ויסף חמישיתו עליו, ואם לא יגאל ונמכר בערכך. אך כל חרם אשר יחרים איש לה' מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא יימכר ולא יגאל כל חרם קודש קודשים הוא לה'. כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה, מות יומת, וכל מאסר הארץ מזרע הארץ, מפרי העץ, לה' הוא קודש לה' ואם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבת העשירי יהיה קודש לה' לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא תמורתו יהיה קודש לא יגאל אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני.